Ràdio Tiana presenta... Eleccions municipals Tiana 2011 Entrevista als candidats Amb Isaac Salvatierra Bona nit, són les 9 en directe des de Radio Tiana. Avui segon programa especial d'entrevistes als candidats. És el torn de Manuel Gonfalo del Partit Popular que torna a presentar-se de candidat vuit anys després. Gonfalo va plegar de la política al febrer del 2006. La va substituir Ramona Martos, candidat a... als últims comicis que no va aconseguir entrar a l'Ajuntament. De manera que el PP ha estat quatre anys fora del consistori, tianes dels pocs municipis de l'àrea metropolitana, on el PP no té representació al ple municipal. Quin contrast amb la ciutat veïna on García Albiol podria guanyar els comicis a Badalona. Gonfalo torna, per tant, amb l'objectiu de recuperar la cadira a la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 Connotacions un pèl ideològiques, no, suposo? No, és un eslogan de campanya que es fa per tota Catalunya i es fa per tota Espanya, eh, que l'ha escollit al partit i està, i està amb el sentit de que tots els eh, candidats del Partit Popular, allà on sigui, doncs tenen que centrar en la política municipal al 100%, i això és el que farem a Tiana, nosaltres. Molt bé, hem posat pocs cartells comparats amb, amb altres partits que han dedicat força més pressupost, suposo que el fet de no ha estat a l'Ajuntament aquests quatre anys també econòmicament el partit també s'ha n'ha ressentint, no? Bueno, jo diria que nosaltres som un partit pobre <ríe> som pobres eh, no tenim gaires calés i a més fent una política que és la que nosaltres estem preconitzant d'austeritat doncs pues, evidentment els diners es eh, tenen que medir molt bé i aquests diners doncs pues, s'han de mesurar i estalviar tot el màxim cinc que es pugui. Lo que hem aprofitat per col·locar-los bé en llocs de estratèquics que es vegin eh? i que un cartell nostre doncs, equivalgui a cinc dels altres que els han col·locat en una verdadera professió. És qüestió d'estratègia. Eh? Exacte. Què ha costat la campanya? Ponto. Es pot saber? Doncs la veritat és que no ho sé. No ho sé perquè eh, jo he tingut eh, pocs gastos fins a aquest moment, eh, gastos eh, molt minsos. Suposo que tindrem uns, uns quants més d'aquí a finalment de campaña però al partit, doncs, jo m'imagino que al fer les 30 eh, cartells que han fet i les tres pancartes, doncs, no sé el que hauran costat, potser, doncs, 2.000 o 3.000 euros, no sé, de d'aquest uh -huh. ordre. És possible, no ho sé. Vostè em preguntava a tots els candidats per poder sí, sí. fer també la... No sé, no sé. La, la veritat la és que no sé no sé el que val aquest, eh, aquests cartells perquè no disposo d'aquest dat. Aquesta nit a ràdio Tiana en directe Manuel Gonfalo. De seguida parlem amb ell abans que res fem el retrat del candidat, un retrat que ens farà la Gemma Linyan. Gemma, bona nit. Bona nit. Manuel Gonzalo, un tianen que llàstima que sigui del PP, li han repetit una vegada i una altra de tan bona persona que és. És el més gran dels candidats. Té 70 anys, està casat, té tres fills i cinc nets. És l'únic avi dels alcaldables. Un veterà de la política, el poble i la vida. Va arribar a Tiana a mitjans dels anys 80. Manuel Gonzalo no té Facebook ni Twitter, però sí que té telèfon mòbil. Juga al tennis, li agrada la música, diu que camina molt i mata el temps de tant en tant jugant al dòmino amb la seva dona. Però la seva gran passió és l'aigua. És enginyer químic i graduat social. Es declara ecologista de debò i no de parador. Fa 57 anys que estudia l'aigua, va muntar una empresa i ara fa assessories mediambientals. És quan millor s'ho passa, diu. El 1995 va entrar com a regidor a l'Ajuntament de Tiana, junt amb l'alcalde, aleshores Ferran Valldespinós. Alguns diuen que tenien un pacte encobert. Ell diu que la bona entesa entre partits és la millor manera de fer política en un poble. Manuel Gonzalo es jubila i ho deixa tot, la feina i la política, i passa el relleu de l'Ajuntament de Tiana a Ramona Martos, que l'any 2007 es queda 100 vots per entrar a l'Ajuntament. Per primer cop, el PP s'ho des de la barrera. Ara, cinc anys després, d'abandonar el vaixell, torna a encapsular la llista per tornar el PP a l'Ajuntament. Ben trobat, doncs, Manuel Gonfalo. Penso que vostè regidor, va ser regidor l'any 1995, aquesta sí. emissora va en gerar el 96, sí, sí. aquí estàvem nosaltres, sí, i, i, i jo crec que hem seguit tota la seva carrera, des del primer ple fins... A, a, a l'últim ja no, perquè ja, ja no estàvem a, a l'emissora, però sí. gairebé podríem explicar... Uh, jo recordo uh, quan uh, Tiana va declarar Fnar com a persona no engrata, potser podria ser un dels moments eh, difícils. Sí, bueno, eh? sí, va ser un moment dur per mi, perquè a més aquesta història va durar any i pico, fins que vaig poder fer aixecar aquesta declaració. Per mi era molt mos, eh, van fer moltes entrevistes. El, el, la notícia va arribar amb eh, aquell moment al Partit Popble després a la Moncloa, sí. vai tindre una, una carta d'Annar, doncs, agraït-me el, els treballs que havia fet per, per aquest tema. I, i bueno, realment doncs, es va superar el tema i jo crec que ha sigut una mica fruit de lo que la percepció. Que el ciutadà normalment, amb eh, aquella època tenia del Partit Popular i, i, i després, doncs, el desenvolupament del treball que el Partit Popular va fer a Tiana, que jo crec que va consistir en, en, en deixar clar que menys lobos, no?, perquè al PP n'hi ha persones que, que, no, que ni mosseguem ni, ni, ni fem coses rares i que, a més, estimem al nostre poble eh, eh, i integrat en la seva forma de fer, amb la nostra manera de pensar que, que bueno, què és la que és. Això de la frase aquesta del llàstima que siga sí del PP, jo la recordo molt al punt, que comparàvem regidors del PP de tots els municipis d'aquí de, de, de, de Badalona, del de Barcelonares Nord, diguéssim, i, mm. i sempre diu, mira si, si Tiana és un poble tan magnífic que vins i tot el regidor del PP <ríe> <ríe> és bona persona i era la broma que, que s'acostumava a dir. Bueno, es, eh, al, cada un té un tarannà de fer les coses eh, i jo crec que en tots els partits n'hi ha persones que, que, que treballen amb, amb bona voluntat i, i, i n'hi ha altres que potser no tant. Eh? Però entenc que aquest taranà és el que he tingut sempre, eh? formes i, i maneres d'arribar a acords i diàleg, diàleg sobretot, i escoltar molt a, a les persones, i aquesta és la que ha donat el fruit que va donar amb els, amb els 11 anys que va estar a l'Ajuntament. No n'hi havia cap pacte. Amb el, amb el Ferran vallès que No m'ha deixat que li pregunti És, és, és molt amic meu li, i, i pregunta pregunta -me. no, eh, Abans volia fer un incís sí. eh, Jo eh, soc morciano de, na de naixement ah, sí. i volia recordar avui a la pobra gent de l'Orca que l'estan passant molt malament Vagi des d'aquí amb aquesta campanya al record per les víctimes i el record per tots els morcianos que estan treballant i molt bé eh, per la recuperació del seu poble doncs eh, queda dit tot aquest suport al, al poble de Llorca de seguida parlem de Tiana però deixi'm que, que sí, faci sí. insistència eh, a comparar-nos <ríe> amb la resta del barcelonès nord eh, això és el maresme però, però uh -huh. per proximitat eh, deixi'm que li pregunti sobre el Xavier García Albiol què, què en pensa de la seva campanya? doncs escolta, jo he elegit el discurs, els discursos del Xavier García Albiol eh, amb molta tensió uh -huh. i eh, fixa't el que et diré al 100% del, del seu discurs, jo el suscreveixo. Total, totalment. Déixem que l'escoltem un moment. Aviam. Ni un solo euro de los presupuestos municipales, aquellos que ni se integran ni se quieren integrar, como es el caso de determinados individuos gitanos rumanos. No voy a destinar ni un solo euro... No és molt perillós posar tothom en el mateix sac i llançar reiteradament, reiteradament, com a punt número 1 del programa eh, aquest discurs de la por? No, és que jo entenc que no és un discurs de por, és un discurs de claritat en quant a la forma d'actuar que, que jo entenc que s'està manifestant amb el seu discurs. El seu discurs... Mm, i he sentit uns quants he sentit al el d'ell, he sentit el de Mataró uh -huh. eh, dos ciutats que tenen una, una quota d'immigració important, jo ho he sempre, la immigració legal i la immigració que està legalment establerta i que treballa i que, i que aporta el seu esforç a aquest país, doncs no té cap problema per, per nosaltres en absolut. Ara, el que nosaltres no volem és que aquestes, aquestes altres persones que siguen immigració moltes vegades no tenen regularitzada la seva, la seva estància i que, a més, es dediquen a a fer coses que no són adients doncs no es vulgui doncs dos compartir al nostre país o sigui jo crec que el discurs del, del Xavi García Albiol doncs és un discurs que si el comparem amb discursos que s'han fet a Austràlia per exemple o, o s'han fet a uns altres països eh, on, on sí que n'hi ha hagut manifestacions molt dures vers la immigració doncs jo crec que és un niño de pecho eh, comparada amb aquest discurs eh, però jo torno, torno, a dir, sí. eh, torno a dir he llegit molt bé el discurs que va fer al Teatre Zorilla i, i altres discurs que ha fet i jo crec que no tenim cap interès el que passa que moltes vegades doncs, eh, palabres concretes es de, llençar, no, que eh, que eh, de context i són aprofitades per llançar potser és un programa de focus no? de centrar de tota la campanya a eh com a punt... Tot, tots coneixem Badalona i, i realment el principal problema de Badalona segurament el, el veí que té a, a, a problemes de convivència a, a la mateixa escala o al costat de, de casa, per ell serà el principal problema, però sí. en el conjunt de la ciutat segurament no és el principal problema. No, però vosaltres, vosaltres, perdona, vosaltres sou periodistes i suposo que parleu amb molta gent, amb molta gent en Badalona i sabeu quin és l'ambient en Badalona. Mm, sí. eh? I llavors... A uns no, determinats barris de Badalona. A uns determinats barris de Badalona. Badalona he que en aquest moment té altres problemes i suposo, i estan amb amb la, amb la el discurs de Garcia Albion. El que passa que, clar, es magnifica el que alguns determinats àmbits interessa que es magnifiquin. Eh? I, I llavors, perdona, llavors, clar, altres qüestions que també estan compreses, com la, el tema impositiu, com el tema de, de, de deuta com, com molts temes que té Badalona ara pendents, estan amb el seu discurs. Sin embargo, aquests no, no, no s'hiereixen, perquè no sé, perquè perquè no sé, perquè no, a potser no fan tan públic. Uh -huh. No sé si reuneix periòdicament amb els companys del partit del Barcelonès Nord, però li deuen dir que vostè és un afortunat, perquè aquí t'hi ha problemes de convivència i immigració, no, ni un. No, no, no, gràcies gràcies a Déu, no és que, jo diria, aviam, Tiana és un poble petit, tenim 8.000, no arriba a 8.000, però al voltant dels 8.000 habitants és un poble amb una convivència, jo diria, bona, eh? i aquest problema no ho tenim. Eh? Bueno. Ells, com ciutat que té aquest problema, el mateix que la té dels doncs, altres municipis com Santa Coloma o, o Mataró, doncs, doncs bueno, tenen un, unes altres cites i n'hi ha que escoltar-los, sobretot escoltar-los. I què és problema estat Tiana? Tiana <laughs> En aquest moment la seva deuta municipal. S'ha gestionat, gestionat mala la crisi aquí Tiana localment. Bueno, jo, diria, jo diria que sí. Jo diia que sí i estic fent molts números, eh? uh -huh. I crec que, vamos, jo lo havia fet d'una altra manera. Eh, no és el moment ara d'entrar amb en un debat profund amb aquest tema però tenc en compte que la nostra campanya es eh, centra fonamentalment en la qüestió del, de la reducció d'aquesta deuda tan exagerada que té el municipi de Tiana per moltes qüestions eh, he estat fent un estudi exhaustiu de del que és el pressupost municipal del 2011 comparat amb pressupostos que tenia d'aquí a l'últim del 2004 i el del 2000 per exemple i veix els ràtios d'increment i són, eh, vamos, jo crec que, que són, en alguns puestos, es, escandalosos. Uh -huh. Es va refer al sistema de finançament del, del poliesportiu, per dir uh -huh. justament a, a, el deute, sí. però què més es podria haver fet? Bueno, jo crec que l'he elegit amb estupor, Eh? per dir-ho d'una manera eh, clara eh, papers de propaganda que s'han posat a les bústies de determinats partits en els quals es fan, es fan cites de què Tiana, per exemple, no cobra les escombreries, jo em quedo va acabat quan, quan lleixo, quan escolto aquesta, aquesta història. Diu, textualment, rebut d'escombreries, una anomalia que m'ha heredat de les alegries del govern anterior, és que Tiana no es cobra la recollida d'escombreries, cosa que anualment genera un forat a l'hissenda local de, de 300.000 euros. Bueno, i jo pregunto, per què no cobran?? Eh? Sí o sigui, el, el rebut d'escombreries estava inclòs... Això és el retatge de l'atac de l'Espinol, eh? Ah, bueno, el, el rebut d'escombreries, uh -huh. tu ho saps molt bé, perquè t'has dedicat a la informació de Tiana, doncs saps que estava integrat amb el rebut de l'IBI, que inclús havia hagut una reclamació del senyor Fill molt ben fundamentada i molt ben feta, eh, que va ser contestada per al Consistori i que a cada eh, cap de grup municipal en, en l'època, eh, ho tinc aquí, es va proporcionar la informació i doncs quedava clar que del 0,76 0,78 que n'hi havia en aquella data sobre la base liquidable del, del patro de l'IBI doncs un 0, aproximadament corresponia a les recollida de pregunto jo perquè què s'ha tret el uh -huh. que no es pot dir ara en aquest moment que tenim un desfase anual de 300.000 euros eh, que suposen un milió un milió 200.000 euros amb, amb el marge de 4 anys quan s'està dient que no es cobrarà les cobreries, quan és una tasa que és obligatòria. Uh -huh, uh -huh. Eh? Això pel que fa eh, a la gestió econòmica. En sí. general quin balanç en faria d'aquests quatre anys de govern de pacte entre, gent pel progrés i Convergència i Unió? Bueno, jo diria que ha sigut un temps d'impàs, que, que, que el govern actual doncs, ha fet el que ha pogut eh, dintre de la, la crisi, eh, que a més, eh, una qüestió jo crec que equivocadament doncs, es va prendre la decisió d'eliminar la forma de financiació que estava prevista eh, de manera i això ha incrementat la deuda una barbaritat. Jo crec que es podia haver fet d'una altra manera, encara que semblés que a lo millor costava una mica més, però a llarg de 20 o 30 anys. Eh? Jo no ho havia fet així perquè en aquest moment estaríem parlant potser d'una deuta de, de 3 milions o d'aquest ordre, eh? si no es ve fes la, la qüestió com es, va, com es va prendre la decisió l'equip de govern, que lícitament va, va fer-ho. Eh? Creu que aquest no, govern, ho no aquesta gestió ha hipotecat els anys següents? Bé, bueno, jo crec que, que, que està hipotecat en aquest moment, o sigui, les arques municipals. Eh, mira, jo l'altre dia parlàvem amb un company que amb una població de 14.000 habitants havien posat com, com fita i tenien un, una deuta financiera de 3 milions d'euros, l'han reduït en, eh, a, a un milió d'euros en 4 anys, eh, amb una plantilla que jo he extrapolat a lo que Tetiana i demà, que ja en parlarem de, de tot aquest tema, i eh, crec que han fet un treball eh, òptim com nosaltres, en aquest moment tenim previst fer o sigui, nosaltres volem reduir la, la deute municipal eh, la cita nos l'hem posat amb el 50% en quatre anys, no sé si arribarem o no arribarem però l'objectiu és aquest aquest és el punt número 1 del programa? La principal... aquest és el punt número 4 i quins són el, els tres primers? Mira, el, el primer punt és una, fer una auditoria interna, eh? o sigui, no parlem d'auditories com les que es van fer l'any 95 o la mm. que es va fer l'any 98-99 per faure cases, sinó que... El 95 va trobar un forat de 130 milions d'euros? Sí, Ai, de, de... De, de, no, de, de, de centres de, de milions i, i van trobar moltes coses que jo recordo que, mira, tinc aquí, precisament, aquesta, aquesta, que tinc un punteixament de de l'auditoria la, que va fer Faura Casa, faura casa que recordo encara que l'ho vaig fer baixant a les palmes amb un, amb un viatge d'avió i mira ja tinc l'entreteniment per, per puntejar per, per, per tot, el, tot el, el, que, el que ens va preparar Faura que eh, va. jo crec que això ja està passat i n'hi ha que tindre en compte per no tindre els mateixos errors eh, i bueno hem d'actuar de forma que nosaltres coneixem realment quina és la situació real de l'endeutament de tiana, financier i, i dèficit corrent, estudiar molt bé els pressupostos i veure quines partides es poden retallar eh, perquè, evidentment, hi haurà que retallar partides, no estem per alegries i una de les, de les qüestions eh, molt clares és que ahir mateix, a la Vanguardia, la pàgina, sembla, no, va ser el dimecres a la pàgina 14, uh -huh. doncs n'hi havia un article de, del Valentí Puig que deia, adiós a les verbenes eh, i deia, sean del color que sean los ayuntamientos Por cada persona ocupada ya hay una y media que no trabaja. ¿Eh? Y ahora nos parla del, del, del desgastos que tenemos, de veneros y de festejos, que eso realmente es tendría que pensar en limitar la forma que sigue adiando. Aquest era el punt número 1, l'auditoria. I... L'auditoria interna de la situació econòmica i financiera. Després tindrem que, que, una vegada coneixem tot això, tindrem que fer un ajuste pressupostari amb, amb un rigor i el control del gasto. Això ho desenvoluparem. És el punt 2 de del, del nostre programa. El, el tercer és la reducció de, de gastos corrents i uh -huh. que després del que he amb el pressupost veig uns quants. <laughs> tots són retallades, però al, mm. ha, al, no sé quin punt del programa comença el, el, alguna proposta, diguem, de dacció, diguem, no? Sí, bueno, mira, nosaltres nosaltres tenim, eh, tenim una part que evidentment és de ajuste després tenim una altra que és molt important que és de seguretat, ah. garantir la seguretat del poble de Diana. Eh, aquesta, aquesta és una altra i després eh, volem eh, tindre un poble ben comunicat interior i exterior eh? o sigui que tinguem que amb la bona comunicació que sempre és bàsica entre Tiana i els municipis dels arredors Badalona, Barcelona, al eh, Vallès, al eh? Vallès i, i la part nord, donc tinguem una bona comunicació interna na parqué, os pues parqué la gent que, que vio la virreina y la i la nord de de de, de Mongates se sentin para el centre de Diana y vindre a fer la seva vida comercial al nostre poblan comunicació per carretera. Sí, sí, comunicació interna, ja dic, quan és externa, és evidentment és carretera, eh, quan és interna, doncs és la millora dels vials que sigui necessaris, o la l'adequació dels mateixos perquè la, via la vialitat i la viabilitat d'aquesta comunicació millori. Uh -huh. A part de seguretat, Tiana és un poble insegur? Bueno, jo estic, per desgràcia, escoltant a masses veïns que es queixen de que a mi m'han entrat a casa, a mi m'han robat aquesta aquest tal. A mi m'agradaria eh, conèixer la memòria de la policia municipal com aquestes magnífiques que feien. Jo tinc aquí la de, la de que es va fer el 2003, doncs quan coneixi realment la que, la que es va fer al 2010 i la que es farà el 2011, doncs coneixerem a la progressió d'aquests actes que, que s'estan produint i que de tant en tant escoltem a veïns trupes, eh? Ja, ja on preocupa molt. Teníem una policia local preparada. Bueno, jo entenc que, que sí, que, que tenim una policia municipal preparada i si no la tenim preparada del tot lo que seria dient, doncs és, és una policia que es tindria que dotar dels mitjans necessaris perquè Tiana pugui estar tranquil·la eh, i que sigui com la Tiana que jo vaig conèixer quan vaig vindre a viure aquí l'any 84-85 en el qual pràcticament podies deixar la porta de casa oberta que no passava bé. Que segurament no hi, havia, no hi havia les rondes encara i, i estan molt més aïllats, no? Bueno, però si n'hi ha unes rondes si, i tenim una comunicació, doncs n'hi ha que prendre les mesures que siguin adients i això la policia ho coneix perfectament. S'ha de millorar la coordinació amb els Mossos? Doncs pues jo diria que sí. Jo diria que, que possiblement s'ha de, de coordinar amb els Mossos i el resto de, cos, de cossos de, de seguretat de l'Estat que siguin adients en funció de la competència de cada un d'ells. Ah, uh -huh. Creu que Tiana és cada vegada més un poble dormitori, o no? Bueno, jo crec que Tiana sempre hem parlat de lo mateix o sigui, Tiana sí que evidentment, casi casi bé de sempre, ha sigut un poble una mica dormitori I, i sempre ens hem queixat de la falta o de la manca de de participació del, del Tiana promit amb els actes que, i amb la participació de, del comerç i de, mm. i de les activitats que fa el poble, jo diria que això és importantíssim i eh, una tasca que és important i que nosaltres tenim amb el punt em sembla que és el sisè o el setè, que és el, el fomento del comerç local, amb eh, el qual dos tindrem que parlar amb aquest sector i tindrem que veure i escoltar-los per veure quines mesures doncs, entre el que pensin ells i el que pensem nosaltres són doncs, adients per millorar l'activitat econòmica local, ja sigui amb el comerç, amb la restauració, amb, amb el que sigui. Eh? sobretot també pel que fa als ingressos de l'Ajuntament no? perquè la caiguda de, de, de, del sector de la construcció de, la, la, la paralització total del sector del totxo això ha afectat moltíssim, les, com, com, com ara deia les arces de l'Ajuntament sí. i, i s'haurà de mirar com, com es financia no? Si, doncs... si, si no remunta la, la construcció Jo bueno, diria que, que evidentment ho tenim molt difícil per perquè, perquè la situació aquesta doncs est doncs, tingui una, una remuntada ten en compte que ara estem pensant amb un pressupost amb una capacitat d'ingressos aproximada deun 8 milions o 8 milions i mig d'euros, dels quals aproximadament doncs, tenim uns 4 milions i algo que són procedents de LIBI i uns 2 milions que són aportacions de l'administració externa. El resto fins als 8 i piu pues, seran aportacions eh, tasses en fin, etc etc. Eh, jo he elegit, eh, per exemple, pressupostos que he comparat de l'any, eh, tinc un de l'any 2000. L'any 2000 em sembla que tenien un pressupost, si no recordo malament, que estava al voltant dels... aviam, perdona que tinga els papers... Eh, em sembla que estava al voltant de les, dels 500 o 500 i pico milions de, de pessetes o sigui que això serien traduït en euros doncs uns, 3, uns 3 milions i poc d'euros no? fixa't que estem parlant de 10 anys després 11 anys i tenim un pressupost de 8 i mig o sigui que hem multiplicat quasi per 3 el pressupost que teníem l'any 2000 amb ingressos i en despeses comparada amb, amb el programa de, amb el programa d'actuacions tant d'ingressos de, i despeses que tenim aquest any. Eh, jo entenc que amb aquest ratiotio Clatiana amb aquell moment doncs l'any 2000 a lo millor no, no recordo però tindria aproximadament uns, uns 5.500 o, o, o 6.000 habitants en aquest moment 8.000. Per tant eh, la programació s'ha de fer en funció també de l'estadística poblacional. no? Però entenc que aquest Ajuntament de Tiana, amb un pressupost d'ingressos que està al voltant, eh, torno a insistir, dels, dels 8 o 8,5 d'euros, tindria que ser suficient suficient per administrar bé i fent les coses bé, mantenir mantenir els el tarnats que tenim d'actuació en determinades qüestions i i i si les eh, qüestions que donen a vegades una mica d'alegria eh, amb, amb el poble s'han de retallar durant tres o quatre anys, doncs haurien eh, de retallar-les. Ja veig que la, la... De fet, la Rebella de Sant Joan, en referència a l'article de les Barbenes, crec que ja no... Ja no aquest any ja es, va, ja es va suprimir, com a mínim amb el pressupost eh, d'altres anys. Vostè retallaria també la Festa Major? Bé, jo bueno, en algunes qüestions de la festa major, potser també. Eh? O sigui, lo que però pogueria... deixar-ho de fer? No, no, per favor. Les festes majors són festes majors i són eh, qüestions intrísecs al poble. El que passa és que les festes majors n'hi ha moltes formes de fer-les. Eh? O sigui, n'hi ha que donar, eh, tindre imaginació per donar eh, activitat i donar eh, serveis al poble, però mirant molt, molt, el que es gasta en fer aquestes activitats. Avui un veí me'n deia «escolta, quan costa el castell de focs artificials?». Doncs no sé, però tindrem que veure l. I quan costa la, portar tres, tres orquestres? Doncs, si podem eh, només portar una, pues, a lo millor portarem una. Però, jo cada any però... menys, menys, menys petar-se amb el castell de foc, jo que, que costa el mateix cada any, però hi sí. van traient. Do, bueno, jo, jo amb aquest cas conec un cas que és molt, molt adient, que és el que fa la ciutat de Blanes, que organitza un, una, una setmana de, de concurs i paga el que és el concurs, però no sé si els forns els paga lentament o els paguen el que ah, Oh, que, és, concurs, una que, és, idea, és, una que és una que és una de les formes de fer promoció eh? i que a lo millor no li costa tant com ens costa a nosaltres -nos bé. Bé. Són gairebé dos quarts de deu, entrevistant aquí Manuel Gonfalo, regidor del PP candidat, no, regidor del PP no, candidat del PP Ec regidor del PP ja veurem què passa després del 22 de maig a la de registre hem preparat un petit test que la Gemma Lillan farà el candidat Són preguntes molt ràpides, però molt fàcils, eh? Molt bé. Un motiu per viure a Tiana. Doncs pues mira, jo vinc a Tiana perquè em va convèncer un, un exregidor també, i un bon amic meu i company de curs, que fa ser el Carles Casanovas, que, que jo estava decidit a anar a viure a Sant Cugat i em va dir, vas a Sant Cugat, vine Tiana, que vine amb mi, que jo estic vivint allà i vics de conya, i en un bon ambient, és un poble segur, és un poble proper, i, i, i vine aquí. Bueno, doncs jo li agraeixo al Carlos Casanovas i vull dir-lo des d'aquí i li envio una abraçada si no està escoltant porque és es el que va ser responsable i que jo que és a Tiana i estic molt content d'haver-ho fet. Molt bé. Campau Calaixalà. Pues a vegades Can Pau i a vegades Can Aixellà resposta política incorrecta sí. no, no, no, no, no normalment eh, jo sóc un que, que mou molt eh, per exemple, moltes vegades, les mones moltes vegades les compro a, a Campau Pau eh, i, i el pa moltes vegades el compro a Cal Aixellà però quan vull determinats articles que a potser a Cal Aixellà no, no els trobo mm, eh, al meu gust doncs eh, bé, no bé Mm, perquè fabrica molt bé Ai, Ara s'està embolicant, eh? No, no, no ho no vull publicar- i a més vull felicitar-los a els dos però a vegades pues, vaig a que, I algun dia també deuen anar a, a, a la gasolinera a buscar el, pel... el... Hombre, el congelat Com tothom, és que els bocates d'atun de tonyina ben fets si no és amb calentet sí. no, no, estan, millor, estan molt millor Quins dies hi ha la recollida del rebuig? El dimarts On llença la caixa de les pizzas? al paper Molt, el paper i el cartró Clar. Un programa de televisió Un programa de televisió? Mm. En aquest moment? O una sèrie el que mi... sí. Uh, uh, en aquest moment jo diria que N'hi ha un que m'agrada bastant Que és el de Consigui un Millor no sé què, Que ho fan Antena 3 Aquest del, del Sobera Ah, un concurs, sí, un concurs. És El resto de la televisió és un, Per mi és un desastre El casal dins o fora? Jo vaig fora a l'estiu sempre vaig fora. Uh -huh. Un cava de parxet? Pues el brut, el molt brut. Escola pública, privada o concertada? <laughs> Aquesta és una bona pregunta, que a més a mi m'agrada molt parlar d'ella. Jo he fet tot el que he fet a l'escola pública. Per tant, he sigut un enamorat a l'escola pública en tres anys. 48, que vaig començar el bachillerato, fins a l'any 65 que va acabar la carrera. Tot ho he fet amb l'escola pública i amb becas. Després he fet màsters i he fet moltes coses consultades, però hi he donat classe a la universitat. Bé, bueno, jo diria que els meus nets, sin embargo, els quatre, quatre que van a van a, a la privada <ríe> en aquest moment i a vegades hem parlat, i per què no va a la pública? Bueno, pues, escolta, perquè ens agrada més portar-los a la privada. Jo diria que en aquest moment l'escola pública doncs té, no la coneix en profunditat. Jo crec que és millorable, millorable. Eh, crec que l'ambient en l'ensenyament eh, en aquest moment és una mica delicat, delicat la situació i si jo tingués ara en aquell moment un fill, com tinc nets que van a l'escola, doncs millor els portaria a la privada o la concertada però, evidentment, si tingués una escola pública que funciona i a adient i amb bon ambient llavors els meus irien a la pública El B29 o el TM per baixar a l'estació de Montgat? Normalment el TM Mm? Per sí. què? perquè és, fa bueno, men... és perquè, més curt o... perquè té més freqüència i mm. són 20 minuts i moltes vegades ara ja els, els, els trajectors no els coneixo i com moltes vegades anem caminant la meva dona i baixem caminant a Montgat doncs pugem amb el TM que ja tenim més o menys els horaris i si perdem un, doncs esperem el següent que són 20 minuts Quin és l'últim acte cultural tianenc? On ha anat? Acte cultural? O social? Aquí Dos, al teatre al teatre fa doncs, en Reba i està fa un mes o, o 20 dies, no, no sé. L'última obra que es va, va fer aquí, Tiana dels que Nou Pins. Fer. Sí. Mm. Uh, això, Tiana. I fora de Tiana? Doncs pues mira, ahir vaig veure una funció que em va agradar moltíssim, és una, és una tonteria. Eh, però vaig estar, no vull fer propaganda però vaig estar veient un, veien un programa al, a l'Apolo no crec que passi res per, no, per no, no, eh? Eh? Eh, amb Albertino que em vaig riure el que no m'havia riut, riut amb un teatre feia molt temps o sigui que us lo recomano que, que els veieu perquè són impressionants Un conseller del tripartit i un del govern actual Un conseller del tripartit? Uah, és molt difícil eh? Home, però algú hi haurà, no? Bueno, al Recoder, possiblement. Al Recoder. Un, però un, un del tripartit i un del govern actual. Ah, del tripartit? Cap. Cap? Cap. I del govern bueno, i, I del govern actual al Recoder. Molt bé. Un plat del restaurant Can Sant Romà jo sempre que he anat al, al Sant Roma, que ara va, fa, reconeixo que fa temps que no, que no hi vaig doncs diria que una torrada amb unes bones sanchores Verdader o fals? A Tiana tenim molts famosos però cap d'ells és futbolista Bueno, teníem el el, el, el, el com un futbolista, si sí, home, aquest que jugava amb el, amb el Saragossa sí, i, molt bé, sí, molt bé, molt bé Aguado, sí, sí, El Xavier Guado sí, sí. El Xavier Xavi, Xavi, Guado que, Xavi que ens va portar aquí Tiana al sí. Pep Guardiola, sí. també quan tenia el seu pare de sí, sí, la Sí de vins sí, sí, sí, tant. Quin diari llegeix? A la BC, normalment Quin alcalde de Tiana va fer les clavegueres? Doncs pues mira, és una pregunta molt bona que no, que, no, que no ho sé. Que no la sap. No, que no la sé. O sigui que, no sé, si dius l'any, potser et podria dir alcalde. <ríe> no ho Home, clar. I que em perdoni, perdoni l'alcalde que era, perquè la veritat és que no ho sé. El Josep París. Ah, Josep París. Sí. Enhorabona, Josep. Una entitat de la que sigui soci o hagi fet alguna activitat? Home, el fútbol, el club de futbol Tiana. Molt bé. o parc del camp de futbol vell? Parc del camp de futbol vell de futbol vell sí. costa de dir, però, bueno, però però és el nom oficial és el que és un racó de Tiana doncs n'hi ha molts però jo escolliria la zona alta on tenim el carmelità la zona on estan les, les carmelites o la zona de, de alta dels, dels vessants de, on tenim unes vistes de Tiana magnífiques mm -hmm. i un llibre per llegir-hi aquí Aquí? Sí, per anar, no, per, anar, per, anar ah, per anar al Carmelità, no, per anar al Carmelità a passejar i llegir. Sí. Doncs mira, eh, n'hi ha un llibre que, que es diu, si no recordo malament, que es diu el eh, Jo escogí la libertad, que l'he llegit ara fa molt poc temps, de Víctor Kratxenko, que, que és un llibre que en aquest moment, doncs jo diria que està molt bé com estudi de lo que va ser la Rússia soviètica i les seves persecucions en plena guerra, eh, que és molt, molt, molt bo de llegir. Mm, I una cançó? Una cançó, la que, als el segadors, els segadors, el, los segadores, però en versió castellana. El cegar de los secanos Ya vienen los cegadores Bé, els cegadors, eh, què és, és aquesta cançó? Doncs pues mira, aquesta cançó és una cançó que vaig heredar dels meus pares. Eh, o sigui, aquest, aquest CD el tenien els meus pares que eren... Fí, Eh, d'on és la cançó, i l'havien comprat, i jo vaig estar a punt de llençar-lo, perquè dic, bueno, i aquí què n'hi ha, bueno. I vaig veure això, que és un grup castellà molt antic, i, i realment eh, ho vai escoltar i em va moltíssim perquè és una cançó reivindicativa de lo que era l'Espanya de fa 60-80 anys de lo malament que es tractava al segador al peonatge amb el camp que no es donava pràcticament ni aigua llavors aquesta cançó a mi em posa els pèls de punta de lo reivindicativa que és i per això m'agrada m'ha posat amb safata i els altres segadors també li posen els pèls de punta? doncs a vegades sí a vegades sí a vegades sí a mi m'agrada més el, el cant de la senyera. Vostè també és partidari de, de canviar-lo com a himne nacional, també? Jo torno a dir que m'agrada més el cant de la senyera. Uh -huh. sí, tu... Molt bé, doncs. No, no vull entrar en més <ríe> <este> debat. <ríe> Pots suspensius. <ríe> <ríe> Molt bé, amb aquestes eh, notes de fons fem una petita pausa i tornem de seguida. No abusaríem del pobre ni tampoc el jornal. No el pobre, el jornal. Chupa, Tiana. municipals Tiana 2011. Radio Tiana presenta el debat electoral. 6 candidats, sis propostes de futur, 6 projectes per Tiana i un debat. El primer debat 2.0. Moderat per Isaac Salvatierra i Gemma Linyan amb tot l'equip de Ràdio Tiana. Dissabte 14 de maig a les 7 de la tarda a la Sala Albenis. Segueix el debat en directe per l'emissora municipal, el Twitter i el Facebook Tiana Eleccions 2011.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 Isaac Salvatierra entrevista els candidats a l'alcaldia de Tiana. Entrevistem avui Manuel Gonfalo, candidat del PP a l'alcaldia de Tiana en aquestes eleccions municipals del 22 de maig. El PP es va quedar a 50 vots, uns 50 vots, ara fa 4 anys d'entrar a l'Ajuntament. Es presentaven Ciutadans, que ara ja no es presenten i això eh, va fer que es dividís en certa manera el vot i Ciutadans no en res, tampoc i el PP es quedés fora de, del ple i havia estat des de l'any 1995 en Manuel Gonfalo, que va ser, ha estat de fet el el primer i únic regidor Bé, Ramona Martos va acabar sent un any regidora fins que després va haver els comicis tot a punta eh, no tenim estudis, eh, sondejos però ni enquestes electorals però si agafem per exemple els resultats de les últimes eleccions al Parlament ens surten, eh, crec que són uns 380 vots, no? 300. No, van superar els 500 els 500, sí? Mm. Doncs això serien Serien més d'un regidor eh? Això serien, mm. dos sí. serien dos regidors Serien dos regidors de fet, al eh, PP, a les generals i, i el Parlament obté més vots que, que, que les municipals. És un dèficit, no? Que tenen? Sí, jo, jo diria eh, que el regidor del PP, l'antic regidor del PP, ho havia fet molt ho malament, malament. malament, malament perquè no, no ha sigut bueno, ja, veurem aquestes, ja veurem aquestes capaç de mobilitzar el vot del PP eh, amb unes municipals. Ah, jo, molt fàcil. Jo, diria, jo diria una cosa, al votant al ciutadà votant del Partit Popular amb unes autonòmiques Deuria, deuria votar deuria, en principi votar, salvo que jo li caigui molt malament, al PP amb unes municipals. Llavors, jo, jo és el que demano, que la gent que vota PP i gent que vota altres formacions que per les circumstàncies que sigui doncs, eh, jo que sé doncs eh, vulguin canviar el vot que vinguin i que nosaltres doncs els representarem dignament. Vostè ha que volen ser determinants en els propers 4 o 8 anys, ho vaig llegir en una entrevista al Punt Bé, bueno, doncs pues, ojalà sigui així. Això vol dir que té ganes d'entrar al govern, que pot ser una assignatura pendent? Bé, bueno, eh, mira, eh, en aquest moment eh, jo diria que possiblement en funció de com està la situació, doncs és, és una tasca que és, que és un repte i potser pues, sí que seria interessant anar-hi doncs, P... a aquest repte. Amb el PSC? doncs pues no sé lo que digo el que diu el PSC perquè no ha parla, no parlat gens bé ni de gent però tampoc de Convergència perquè, perquè de fet qui, qui ha portat els números que, que ha criticat la gestió econòmica eh, justament era, era qui porta la part dels números, l'Enric Nolis o els regidors de, de, de Convergència no? i... Mm -hmm. bueno. Doncs ells sabran el que han fet aquests quatre anys i com ho han muntat i què és el que han dit amb els papers, eh, perquè en aquest moment jo crec que és el moment de que aquests números surtin, surtin a, eh, amb claretat. Vostè sempre ha estat molt de, de ballar espinós, cosa que, que sempre costava d'entendre que una persona del PP no? pogués defensar tant, eh, després ens deien que no hi havia cap pacte, que era una mena de... El suport ja era, perquè això, això ho podien comprovar les votacions. Eh, el PSG va governar amb sis regidors en solitari i necessitava un vot. Eh, i, I després, els últims quatre anys, també governaven minoria. I, I el PP mai li va posar cap problema. Quina relació tenia amb el Vellespinós? Bé, bueno, aviam, eh, aviam, el Ferran Vallespinós, com t'he comentat abans i com ho comentava abans, és un gran amic meu. Uh -huh. jo el coneixo de d'abans inclús d'estar a l'Ajuntament i, mm, bueno, és, un, és una persona que jo eh, he dialogat sempre eh, convenientment amb ell, eh? Eh, va coincidir amb una època que vam agafar una tiana l'any 95 en una situació una mica delicada i, i a la vista està el que, que es va fer entre el, 2000, entre el 95 i el 2000 i el 2005 o el 2006 eh, que jo vaig participar amb, no amb l'equip de govern perquè no vaig participar mai però treballant des de l'oposició per fer una tiana acollidora, una tiana desenvolupada, una tiana en la forma pràcticament de la tiana que, que nosaltres estem vivint actualment. O sigui, tot això, la transformació brutal que va tindre tiana, amb l'increment de població que va tindre tiana entre el 95 i el, i el 2005, doncs una mica sí que va ser fruit d'aquesta entente i, i d'aquesta forma d'escoltar-nos als dos, Eh, eh, amb, el, amb el grup i la gent i en aquest moment em torno a dir que jo eh, em felicito d'aquesta bona cordialitat que va existir sempre entre, entre els dos que eh, moltes vegades pues, hem negociat i hem, i hem dit pues, pues farem hasta aquí o farem hasta allà i hem arribat a acords que han sigut molt interessants i crec que molt adients per al poble de Tiana. I amb l'Ester Pujol es, es, es podien repetir aquests acords? que estan bueno, Jo l'Ester Pujol la coneixo menys perquè no he tingut un gran tacte amb ella però les referències que tinc d'ella, doncs una persona que té una formació específica en municipalista interessant i crec que, bueno, doncs pues, pues podrien dialogar també, evidentment. Entenc que si de vostè depèn, si del PP depèn eh, podria arribar a fer alcaldessa en cas, en cas que, que el PP tingués la clau de la governabilitat, escolliria per fer alcaldessa Ester Pujol? Pues mira, eh, en aquest moment estàs fent una pregunta que no, que no, que no te la vull respondre, <laughs> perquè crec que, que és, és fer volar coloms en aquest moment, és, és muntar una hipòtesi que es tindrà que donar i que crec que en aquest moment tin, tenim que deixar en mans del poble de Tiana. O sigui, el eh, que hem que ser... Eh, valents, perquè cada un voti amb consciència no amb, amb allò que diguem el vot útil no, que ah, eh, okay. hem de votar en funció de del que nosaltres jo, creiem jo ho faig per, per, per eliminació si diu que volen ser determinants eh, si critica la gestió de convergència i la gestió de gent, només em queda el PSC, no, el tens, és que ara no que, que, que tampoc hi ha, que molta afinitat és que n'hi ha qüestions, ara l'has dit tu, n hi ha qüestions ideològiques que són, eh, jo diria que no salvables, no insalvables perquè amb un poble, mm -hmm. la política municipal és diferent, eh, si no recordo malament doncs em, em sembla que una de les legislatures eh, Esquerra va estar amb el Ferran Vallespinós i jo estava fora també sí. i van arribar acords amb, amb els dos no? o sigui que el que passa que és molt difícil que Esquerra pugui tindre eh, un accés a, a governar, o sigui a tindre l'alcaldia i si eh, diguem que els dos grans ruts que a lo millor podrien tindre opcions, doncs pues, bueno, parlarem i ja veurem, depèn del que passi en les eleccions, doncs pues, pues farem lo que, lo que no eh, vull és mm, que això signifiqui una corta pista per dir el que estic pensant en aquest moment en la gestió que s'ha fet els darrers anys i lo, no sé el que es farà als, als propers. Lo que sí sé és que si el PP té forma de determinar el que es farà, farà, es farà i es portarà a terme el que el PP està perconyixant, que haurem que pactar amb que sí. és el torn, no. ahir ja vam, vam en el programa d'ahir entrevistant el candidat de solidaritat ja, ja van intervenir el Pere Esteve, l'Àngela Baranguer i la Meritxell Vidal, que són tres tianencs que representen, hem intentat que representin perfils diferents per fer aquelles preguntes que potser els periodistes o, o la gent més propera a, a l'actualitat política municipal, doncs no, no faríem, no? Àngela, Pere, Marixell, bona nit. Bona nit. Qui bona comença nit. avui? Nam. <laughs> <'amoridzele>. Hola, <Sorry>, <laughs> seguirem la mateixa pregunta d'allí eh? seguirem una miqueta per la part de Tiana Sud que diria que la coneix una miqueta la zona de la B20, el parc del Tramvia, la connexió i m'agradaria saber quina és la seva opinió una mica si sap una mica de què és l'últim que s'ha aprovat sobre la ordenació d'aquella part de l'entorn de la B20 i una mica el seu criteri també de quins usos ha de tenir o quins usos ha de fomentar Tiana respecte d'aquest parc no? a veure si ens podria explicar una mica. Bé, bueno, aviam, el parc de de per mi és una cosa molt grata, eh, perquè crec que, que vam treballar i jo vaig per treballar molt adientment per, per aconseguir aquest parc que, que molts creien que no es conseguiria eh, i això, doncs, realment dos van aconseguir que es licités i que es fes el, el parc eh, en aquest moment el, la zona de Tiana, del parc doncs està una mica complicada descuidada. Eh? La, la zona que no està construïda, eh? o sigui, els terrenos, jo crec que es, es tindria que fer més adient. Quan jo vaig estar a l'Ajuntament, l'última vegada, es va fer un projecte que, que jo crec que era des, una mica desmesurat, eh? o sigui que es feien masses, masses vivendes, no estava no estava garantit una bona viabilitat i en aquell moment doncs es, es fan algunes menys. He elegit eh, la proposta, la proposta que es fa, i Bueno, jo crec que si n'hi ha que fer actuacions, dos diré el que em va dir amb la Creu de Terme. O sigui, és important doncs, fer una organització adient, eh, una neteja del territori, una neteja del territori que el millor passarà per, per fer doncs, unes, unes, unes construccions que siguin adients i que estiguin eh, bé comunicades. Pensa que tinc un fill que viu a la zona uh -huh. i, que, i que també doncs, doncs, podria patir una, un mal projecte. Uh -huh. Uh -huh. Eh? per dir-ho d'alguna manera uh -huh. Molt bé, més coses sí. uh, Bé, respecte doncs, a les... jo també una miqueta amb el tema que a l'Origelle i jo soc mestra i llavors ja segueixo el tema de l'educació una mica espantada perquè si les retallades han d'anar una miqueta doncs, cap al tipus d'escola de la que vostè ha dit doncs, que no... No, que no n era partida al contrari. Vostè ha dit que sí, però que si tingués el fills els portaria ah, a la privada, eh? <ríe> <Sí>. <ríe> però que si tingués... O, o que, bé, no, no retallarà cap, cap aspecte o no retallaria vostè cap aspecte de l'escola, és a dir, cap d'educació? No, aviam, jo crec que l'educació és fonamental uh -huh. per la, la joventut. Jo crec que en aquest moment l'educació amb les escoles pateix una mica de, falt, de manca de jo diria de disciplina. Jo he donat classes uh -huh. eh, des de l'any 64 fins l'any 77 a l'Escola de Mestri Industrial de Barcelona, de Uriel, i eh, he patit la, la forma i què vaig marxar de donar classe perquè no aguantava la forma en què l'ensenyant en aquell moment als anys 77 al 80 doncs participava. Després vaig voler, bueno, vaig voler tornar i i em van dir que no, no tornés perquè diu, de l'escola que tu coneixies als anys 60 i tants, a l'escola que tenim ara, doncs eh, és molt diferent i patiràs molt. Sí, no. no, retallades les menys possibles, però tinc que dir que el que hem que fer és que les administracions que els pertoca eh, el mantenir l'educació que moltes vegades no és l'administració municipal, i més amb, amb aquests moments de, de trànsit econòmic uh -huh. com estem, doncs que les, que les tingui qui, qui les ha de suportar. Eh? O sigui, l'Ajuntament tindrà que donar suport, evidentment, perquè és l'administració que està propera al ciutadà i, i crec que l'Ajuntament mai s'ha negat a parlar amb les escoles amb les seves necessitats. Uh -huh però hem de ser conscients del que podem gastar i del que no podem gastar. Això d'acord. Però si no ho tinc mal entès, tot el pressupost de neteja de les escoles públiques i tal depèn de l'Ajuntament. Evidentment. Vostè retallaria amb aquest? No, ah, no evidentment que no. Val, val. Molt bé. Uh -huh. Espera. Espera. Uh, vostè dona molta importància a tots els temes econòmics i pressupostaris i tot això i a mi em preocupa sobretot per, per, per jovent que conec de Tiana que està a l'atur, o emprenedors que tenen moltes dificultats uh, Vostè ha parlat molt de retallades de fet només ha parlat de retallades però no ha cap iniciativa, tenen iniciatives en aquest sentit? Mira, eh, jo diria que amb una part de nostre, del nostre programa diu eh, aviam desigem crear activitat productiva i econòmica, sobretot en joveny i crearem una ola d'orientació i formació per a l'empreu eh? això està dins del nostre problema aviam, en aquest moment ens preocupa a tots eh? Espanya i Catalunya en particular està amb una situació de paro insostenible eh? o sigui, el resto de l'estat o tot l'estat estem al voltant dels 5 milions reals de parats i a Catalunya estem superant jo crec que els 700.000 eh, persones. De per això és insostenible total.hores doncs, tot el que, que puguem fer per incentivar la creació i la motivació perquè podem ser productius i crear empleo, amb encara que sigui eh, jo que sé pues at tempss parcial o el que sigui nosaltres ho farem. Eh? I, i llavors, perdona eh, connectant amb, amb la pregunta anterior com nosaltres no podem mai com poble retallar ni ensenyament ni, eh, ni educació, perquè crec que aquest país el que necessita és una, una orientació, una bona formació perquè la gent es pugui readaptar a, a, la, a la vida laboral eh? Eh, és lamentable en aquest moment veure persones amb 50 anys o 55 anys que jo conec unes quantes. 30 que s'han quedat sí, sí 30 i el gent jove ja no ho dic perquè ja, ja. el, el ràdio de, de a la gent jove està amb el 40%, si no recordo malament. doncs això és una pena que la, que la gent jove d'aquest país es tingui que anar a Alemanya o a Brasil o a, o, o a qualsevol país per treballar una vegada s'han format aquí. Per mi és horrorós. Però aleshores eh, aquesta, aquesta intenció que, que mostra tan clara eh, no seria suficient per superar les diferències ideològiques amb altres partits eh, de l'Ajuntament com Convergència esquerra per arribar a acords i aconseguir fer polítiques de promoció econòmica junts? Home, segur, evidentment. Nosaltres eh, tenc en compte que, una, eh, que un punt important del nostre programa és que totes les, les qüestions de tipus social i promoció econòmica es consensuaran, el que demanem és consens entre totes les forces polítiques per portar a terme totes aquestes polítiques d'activació. Mm -hmm. mm -hmm. Molt bé, més qüestions? No, a mi el que m'ha espantat una miqueta és, sobretot, la part de la seva entrevista marcada molt per al tema de, de la rebaixa no? i el tema de les retallades no? i ara veig que bueno, que ja comencem a matitzar les retallades no? una mica és fins a on arribaran en quines vessants? Vostès tenen molt clar, dir l'educació, que és una de les competències que probablement pot tenir l'Ajuntament en matèria de despeses, quines més eh, doncs, no retallaran? Doncs, doncs l'atenció social a al a la gent necessitada o si sigui, n'hi ha unes gràcies a Déu Tiana no n'hi ha tantes que com altres municipis que és, que és horrorós eh? com, com a Badalona mateix eh? que les necessitats socials lesitats socials són, són immenses a Tiana doncs jo no crec que arribem a les, a les 40 o 50 persones que realment estan necessitades d'aiuda bueno, aquesta ajuda doncs primer n'hi ha que saber-la que n'hi ha que donar-la i segon, si doncs, ha que donar-la, doncs, l'Ajuntament, que és l'administració més propera al ciutadà, tindrà que donar-la. I si nosaltres doncs, tenim necessitat de donar X diners per sustentar una mancança en un moment determinat creada per una situació social, doncs, escolta, doncs, potser en comptes de pensar en un 1% d'una ajuda de l'Ajuntament per... Per el que sigui, doncs, tindrem que pensar que aquest, que aquest 1% o el mig percent tindrà que ser pròpia per, per la gent de l'Ajuntament de Tiana, la que està donant suport a l'Ajuntament de Tiana, que la necessita en aquest moment. Eh? Retalla, sí. Eh, torno a insistir en lo de l'article de l'avantguardia Vanguardia que recomano que us llegiu del dimecres passat. Adiós a les Virovenes, aquí diu eh, que tindrem que fer recortes. En què? Doncs fonamentalment en ciclo festiu. Eh, penseu que... Eh, però és un dels tres d'identitat d'aquest poble, no? Eh, per, bueno, sí, evidentment, però jo recordo que quan era regidor... Mol, molt més que quan que era regidor, altre. Quan oh. era regidor, aviam, aquí tenim un 50% de les nostres partides que es dediquen, no, un 30 i escaig per cent que es dediquen a personal propi un 50% perdó, es dediquen a gastos corrents eh? i dintre d'aquestes partides n'hi doncs, ha algunes que, que van a cultura o que van a ciclofestiu festiu doncs jo diria que l'apartat de cultura i ciclo festiu amb un pressupost municipal no pot superar eh, el 10-12% perquè si no és es que és irreal. El candidat d'ahir va explicar que justament el foment a la cultura podria ser un canal o un filó d'una nova activitat o d'una nova riquesa per al poble o un nou filó productiu, no? Vostè això bueno, ho contradiu? Doncs, doncs, ojalà sí així, eh? perquè realment si això doncs, porta a Tiana un, una, un, una producció de, de béns eh, econòmica que a més doncs, millori el pressupost post, doncs estupendo, però lo que sigui cicle festiu o gastos innecesaris, jo des de sí que ahí emplearem ja el recorte. Jo no seria, perdó, no seria un, una despesa innecessària retallar les voreres de Tiara perquè ja no hi podríem ni cabinar. <ríe> Evidentment que no, nosaltres vam preconissar just lo contrari, o sí sigui que és que jo passejo molt per Tiana, eh? I problemes, I, eh? I, i veig molts problemes, i veig molts problemes, i veig problemes que que estan fa molts anys. Ha Ho molts, arreglarem, això? Ha molts, home, procurarem arreglar-lo amb la gent que tenim, que tenim una, una mica, i si, i si tenim que donar... Fix, eh, fixeu se que el nostre programa doncs, diu mi, millores de viabilitat i comunicació. La millora de viabilitat per mi inclou la revisió de moltes zones de poder que en aquest moment són inviables totalment. Uh -huh. Jo amb la meva dona, a vegades ens juguem el tipus sí. eh, amb els cotxes. Do de costat nou anar que, som, que, són te, que són terribles eh? I llavor doncs, eh, n'hi ha qüestions que són eh, primer tindrem que tenir tindre en compte tot el tema de comunicació, eh, les voreres i evidentment uh. també perseguir els senyors que dintre el casc urbanà de Tiana van a 80. També també. Una última qüestió. Sí, um, aquestes ajudes que deia fa una estona recuperant el tema de la promoció econòmica i tot això, mm. uh, per tot el greu problema no, que comentava de l'atur, serien mm. aplicables a immigrants? Legals, sí. I legals? Algun tipus d'ajudes? Doncs... per superar aquesta situació de crisi és evident que afecta a tots dir, evident, evidentment, legals, però, de... però aviam, nosaltres estem per protegir, evidentment a les persones que estan passant lo malament i dintre d'aquestes n'hi ha molts immigrants legals que estan aportant un gran treball a, a tot el país que tenen els mateixos drets tindrien que tindre-ho que, que els que són naturals d'ell la, la criba I... del benestar està en ser legal Exacte. Bé, bueno, el ser legal, evidentment, perquè és es que si no, com podrien arreglar els països si no, si no, eh, si no respectem el seu eh, organisme i la seva organització? Eh? Si no respectem l'organització jurídica i l'organització d'un país, què farem? Convertirem no convertirem no. en un altre país com aquestos que tenim tots en mente? No, no, jo ho entenc, és molt complicat. El que em preocupa tota aquesta gent, que a les queden com... Eh, eh, eh, Espanya no. no té la culpa de moltes coses que estan passant al món. Nosaltres podem donar suport fins on podem donar, però en una temporada i en una època de crisi hem de ser molt clars del que podem fer, perquè el que no podem és, bueno, escolta, eh, un plat... A la, a la taula es pot donar quan, a qualsevol eh? quina culpa té un nano de, de dos anys que ve amb la seva mare amb una patera d'entrar a en aquest país de forma il·legal eh? per exemple però és que jo crec que aquestes qüestions eh, amb molta voluntat doncs es tindran que arreglar un dia o un altre el món està patint molt eh? Eh, tots sabem el que està passant al nord d'Àfrica i tots sabem el que passa amb la immigració en aquest moment eh? i amb els refugiats bueno, doncs tindrem que seure en una mesa i a més són coses que no toquen a l'administració municipal però que l'administració municipal en el que li toqui i ara d'ahir, gràcies a Déu, a Tiana no tenim eh, aquest problema no, més, jo vaig rebre als cossovars quan, quan van estar a la Pere Tarrés eh, i recordo perfectament com es va fer i, i recordo moltes coses d'aquell moment eh, i, i crec que, que és humà l'actuar d'aquestes maneres però crec que hem eh, que anar amb molt de cuidado amb aquestes polítiques que podem portar amb unes situacions que crec que no són res a Són fora de temps les paraules de Manuel Gonfalo el candidat del PP, un discurs jo diria que molt, molt cru perquè no s'acostuma a parlar de retallades abans de les eleccions els polítics ho acostumava a fer quan, quan, ja, quan ja els han votat eh? no, Jo, pre jo prefereixo fer ara Ho, ho he molt clar, he molt clar. Sí. Uh, Acabarem amb el retrat uh, d'aquesta entrevista que ens fa la Gema. Arriba tranquil i en pas ferm amb vestit de pantaló americana amb quadret gris, camisa blava i sense corbata M'ha saludat allò fent xoc a xocaloscinco eh? I, i ha portat molts papers i dossiers, ha omplert la taula ha estat bona part d'entrevista rebuscant i fins i tot ha tret l'auditoria de l'any 95 de, de Faura i Casas sí. eh, Hi ha hagut el lapsus aquell quan l'han fet regidor de cop, eh? que, que, que després bueno, hem aclarit que no, que, que fa 4 anys que el PP no, no és a l'Ajuntament i de fet vostè fa 5 que acaba de marxar mm -hmm. i ha fet una mica cara d'espant quan ha vist entrar l'Àngela, el Pere i la, la Meritxell un sí, no s'esperava sí, sí. eh, l'entrevista l'ha somriuda molt eh, ha entrat fort dient que no tenia cap pacte amb Ballaspinós abans que li preguntessin fins i tot no sé si vol dir alguna cosa no. en tot cas ho ha dit de seguida i també reconeixent que està al 100% d'acord amb el discurs sobre la immigració del candidat badaloní del PP, Xavier García Albiol ha parlat molt de diners dels que no tenim i no ha volgut aclarir amb qui pactaria, i això que l'han apretat moltíssim i se n'ha sortit com ha pogut, però bé, cadascú bueno, que hagi el que entès. Jo crec que entre línies entès, es podia llegir, eh? Entre, sí, per això dic que cadascú entès, que entès Ha tingut un discurs impopular, eh? Per això de l'Albiol, però també eh, parlant d'aquestes retallades, de retallades mm. a les festes, ha repetit dos cops d allò d'adiós a les verbenes i recordo que... No a, començant... tot, no a totes, eh? No, no, no. I ha deixat en això sí que Uh, bueno, que potser no és tan difícil no només entrar a ajuntament sinó treure dos regidors que seria històric pel PP a uh, Tiana, no, em sembla que s'ho ha passat bé Bueno, jo, jo me l'ho he passat molt bé eh? i a més que sí que voldria és, si me permeteu eh? és dir a les persones que ens van votar a les autonòmiques que vagin a votar al representant del PP a les municipals, que així sí que tindrem dos regidors Doncs així acabem. Demà a dos quarts de set de la tarda debat electoral a la Sala Albènics amb els sis candidats en directe també per Radio Tiana al 107.2 de la l'AFM. Amb les entrevistes i tornem dilluns a les 9 de la nit serà el torn del candidat d'Esquerra Republicana Jordi Gos. El control de so, el Raül Heredia podreu recuperar l'entrevista al Facebook de Radio Tiana i de Tiana Eleccions 2011. També podeu comentar que us ha semblat l'entrevista al Twitter amb coixinet eleccions Tiana. Bon cap de setmana i bona All